Gerard Darrell, a halak jelleme. Felolvassa, hegyes fülő. Ajánlom ezt a könyvet bátyámnak, Lerinek, aki mindig írásra biztatott, és mindenki másnál jobban örült, ha sikerem volt. Ez a gyerek nem normális. Csigákat hord a zsebében. Lawrence Darel, 1931 körül. Ez a gyerek nem normális, skorpiókat tart a gyufás dobozban. Lavrence Darrell, 1935 körül. Ez a kölyök nem normális, állatkereskedésben megy dolgozni. Lavrence darel 1939 körül. Ez a kölyök nem normális, állatkerti ápoló akar lenni. Lavrence darel 1945 körül. Ez az ember nem normális. Higyó csatangol a dzsungelben. Lavrenz Darrell, 1952 körül. Ez az ember nem normális. Állatkertet akar nyitni. Lavrenz Darrell, 1958 körül. Ez az ember nem normális. Ha meghívod magadhoz, sas telepít a boros pincédbe. Lávrenc Darrell, 1967 körül. Ez az ember nem normális. Lávrenc Darrel, 1972 körül. Egy cím születése Reszenéstelen, tiszta nap volt. Olyan, amiért a világ minden országa körül csak Görögország tud produkálni. A kabócák círektek az olajfákon, a tenger az égbolt sötétebb, mozgó tüpörképeként hullámzott. Bőséges, kényelmesen elköltött ebédünk után pihentünk a gacsós, odvas olajfák alkotta ligetben, mely korfa egyik legszebb öblében majdnem egészen a tenger partjáig húzódott. A társaság női tagjai fürödni mentek, és lerit meg engem magunkra hagytak. Dunyán ejtöztünk a fák alatt, és kettőn között ingajáratban közlekedett egy nagy demizson, terpentén színű recsina. Ittunk, és méláztunk hallgatagon. Ha bárki azt hinné, hogy amikor két író találkozik, elmés megjegyzése, és csípős tromfok röpködnek a levegőben, nagyon téved. Finom ez a recsina, szólalt meg végül Leri, és elgondolkozva Teli a poharát. Hol vetted? Egy árustól a Szent Spiridon tér egyik mellékutcájában. utcájában. Ízlik? Nagyon, felelte Leri, a fény felé tartva poharát, hogy a bor sápat aranyként felragyogott. Annak, amit legutóbb a városból hozattam, olyan ize volt, mint egy összvértől vett vizeletmintának. Talán az is volt. Holnap úgyis erre jönök, mondtam. Ha akarod, hozok egy üveggel. Hmm. Bólintott Leri. Hoz kettőt tette hozzá. Az intellektuális eszmecserétől kimerülten újból telitöltöttük a poharunkat, és ismét hallgatásba burkolóztunk. Ebédünk maradékán hangyák talóztak. Apró, fekete, sürgőforgó hangyák, meg nagyobb falta vörösek is, amelyek potroha égnek merett, mint a légvédelmi ágyú. Az olajfatörzsén, amelynek támaszkodtam, különös hernyog falkája vonult. Apró, bolyhos lények voltak, mint meg annyi kisnövésű félre sikerült jegesmedve. Most mi dolgozol? kérdezte Leri. Meglepetten néztem rá. Iratlan és kimondatlan törvényünk volt, hogy soha ne vitassuk meg egymással művészetünket, nehogy testvérviszájá, alpári szitkozódással fajuljon a dolog. Pillanatnyilag épp semmi nem dolgozom, de valami ködös elgondolásom alakult már. Az ötlet aképpen onnan származik, hogy elolvastam a falak szellemét. Leri gúnyosan felhorkant. A falak szelleme ugyanis az ő leveleinek kötete, amelyet nagy gonddal gyűjtött össze és rendezett sajtó alá régi barátunk Ellen Thomas. Csodálom, hogy bármilyen ötletet kaptál belőle, mondta Leri pedig így van. Én is holmi gyűjteményes munkára gondolok. Rengeteg anyagom van, amit eddigi könyveimben nem tudtam felhasználni. Arra gondoltam, most ezeket összegyűjtöm és kiadom. Jó ötlet, mondta Leri, miközben újabb adag recsinát töltött a poharába. A jó anyagot sosem enged menni. A fény felé tartott a poharát és gyönyörködött a színében. Aztán rám nézett, és huncut fényvillánt a szemében. Tudod mit? Szólalt meg. Ad neki azt a címet, a halak jelleme. Én pedig követtem a tanácsát.